gure go mitita goizuntan usue Alberdi, bertsolaria, idazlea ere bai eta Aipagaia kontrako eztgitik liburua dugu Emazte bertsolari batzuen lekukotasunak bildu dituzu eta horietarik dituzu eta horietarik zein jaba eta topo gain ditu behar dituzten plazan ari diren bertsolariek, usue alberdi egunan. Egunan? Geda, gero eta emazte gehiago ikusten dela plazetan, edo txapelketetan, hori behin behin gehiagotan haipatu da. Baina, horaino, urungira parekotasunetik ta sunetik, bada, kontestua, pixka bat, finkatzeko, e, zein dira proportzioak? Ba, esaten da, euneko hogei eta goita bost artean, e, bueno, esaten da, ez azkenengo ikerketa soziologikoak, ala dio, eta kopuru hau berdina da doantzekoa, bai bertxolaritzan, bai literaturan, eta ondoren begiratu beharko litzateke, bertso saio motaren arabera igo ala jeitsi egiten da hori. Bertxo afarietan neuneko ama bostetik berakoa da, emakumeen parte hartzea, eta aldiz saio instituzionaletan neuneko gehiatamarrera hurbiltzen da. Askotan ez da berdina izaten daukagun inpresioa, inpresioa delako emakume asko gabiltzela ta gero gehiago, baina proportzio hori ez da asko igo azkenengo urteotan. Emakume gehiago plazaratzen dira, baina baita gizon gehiago ere. Bai, non, ez da gainera, eh bertsuekoletatik eh, jausia ere estra egitan oherdi baita. Beraz Errantzak egu, eh, bertxotan egiten dutenen eh, proporzioa eta plazan agertzen diren, ena, berdina dela azkenean. Ba, eta gauza bera gertatzen dara egitez, ba, kirolean ere edo mm -hmm. bueno, publiko tasunera pasatzerako momentu horretan, ba, euneko berroita mar, eta berroita izatetik e, laro gehi ogeira egiten du e, kopuru horrek. Eta betiko galdera da, hau zergatik gertatzen da. Eta bueno, saiatu naiz, liburu honetan adierazten ba, badirela hainbat arrazoi, e, emakume bat, Plaza Hortatik erretiratzera edo ez sartzera eramanen dezaketenak. Askotan ez kontzienteki, baina emakume batek badaki, badakiela jakin aurretik airean badago zerbait esaten diona plaza publikoa ez dela beretzako leku eroso bat. Erran daiteke bertsoaren mundua mundu matxista gelditzen dela. E, enuke esango e, beste munduak baino edo gizarteak baino matxistagoa denik, esango nuke mundua den bezain matxista dela eta bertso mundua, musikaren mundua edo kazetaritzaren mundua edo politikaren mundua e, edo unibertsitateko mundua edo beste hainbat e, alor bezain e, matxista dela esango nuke ez gehiago. Aipatzen diren oztopoetan, bo badira agirikoak direnak, e, izan daitezke irainak edo gohputzari loturiko gaiak, behtsuen testuan berean ere atxemaiten aldira ba, machismoaren e, astajanak biztan dira. Baina bada alde bat, e, aski, adierazgahiak entzautena liburu hau irakurtzean, da bertsozaleak bertsoa behcho edo bertsolaria neurtzen duelarik zein irizpide erabiltzen duen, hor... Oh, e, Bagneratuak ditugu batzutan, eh, matxismoaren edo gizarte patriarkalaren eh, ondorio batzuk, edo hori handa iteke. Bai, eta denoi eh, eragiten digu. Eh, askotan pentsatzen dugu libreak garela egiten ditugun gauzak egiteko, gustatzen zezki gauzak eh, eh, aukeratzeko, baina E, tira, aspaldi esan zuen e, bogdiek ere e, ba, gustua e, eraikia dela eta lotua dagoela ba, gure identitatearekin eta gure e, gizartean daukagun lekuarekin, daukagun posizioarekin eta zer gustatzen zaigun eta zer ez, zer ematen dugun bertso ontzat eta zer ez zer iruditzen zaigun bertso totala eta norrez e, zer den bertxotan naturale e, egitea, zer den todoterrenoa izatea bertxotan, gauza horiek denak eraikiak dira eta berdin gertatzen da literaturan, Nork era du zein daingoi literatura eta zein bigarren mailako literatura, kanon hoiek non eraikitzen dira, zein helbururekin, noren artean, noren meseretan, noren kaltetan gogoeta horiek piztu nahi izan ditugu liburuan. Aipatzen den beste gai bat e beste pasarte batean da E-referentzien e eskasa, behar azkenean e adin batetik e goiti, e kasik maialen Lujanbio bio bakarrik e aurkitzen da plazan ari diren behitsolarien artean, eta bada belaunaldi bat, ere, pixka bat e desagertuz joan dena e plazetatik, e e zehenda egiten duzu, ez takit gehiago duzien noktiren, baina Estitxu izakirre, edo, barkatu, Estitxu Fernandez... Aipatzen da, ez ditxu arozen abarkatu, eta La, beste batzu belaunaldi horretakoak? Eh, Ainbat, ari batira, bai. Maialen ekin bat eba asitako, eta plazaratu etako, ba, maialen bera bakarrak gelditzen da plazetan. Eta hau, E, bueno, askotan aipatzen dugu eure artean, elkarren artean ordezkagarriak e, garela eta Miren Artetzek aipatzen du eguraldi emakumearena gertatzen zaigula, e, gazte eta fresko gauden bitartean badirudi interesgarriak garela, baina ez dakigu E, bertxo entzulearen tzat, emakume helduak eta zaharrak interesgarriak ote diren, ze bertxolari gazteek ordezkatzen dituzte orain artea lagertatu da eta guri dagokigu lanetako bat da e, plaza prestatzea interesgarri izan dakizkion ba, emakume zarragoak ere mm -hmm. izonak zaizkion modura mm -hmm. Liburuan Liburuantzeak gehtakari hainitz, e, badira ilustratzen dituztenak e, mota desberdinetako zapalkuntzak, eta bada momentu bat bereziki azkarra, bortxaketa bat e, publiko egiten baitu e, hainua agirea zaldegik. Ez dut duzu, piskabat, beheldurik edo liburuaren e, e, mamia edo piskat gaina ahdezan salaketa hogek, eta gaineratekoari tekoari piskat itzala egin e, publiko edo mediatiko kiazteko. Bai, e, bueno, aipatzen da ez, feminismoarentzat beti izan da gatazka bat gorputzaren errepresentazioa dakarren edo zer. E, alde batetik badagoelako autorrepresentazio beharra, eta beste alde batetik, edo da gure gorputza eta gure gorputzeko bizipenak azaltzeko beharra, baina beste alde batetik hori egiten dugun bakoitzean badakigu interpretazio seksis, seksistetara e, jartzen dugula gure burua. Eta berdin gertatzen da, babortxaketaren arekin ere ez. Eta iruditzen zait, behin liburua ala plazaratu ondoren bakazetarien lanare badela hau ikuspegi feminista batetik e, jorratzea eta ez e, morbotik. Aipatzen diren e, gehtakarietan e, bon, aipatu bortxaketa hori baina badira beste no, e, nizake, gauza e, iruditzen aldirenak anekdotikoa guak e, hastapen batean baina hala ere alako ga uh, dutenak eta baldintzatzen dutenak uh, bertsariaren uh, bizia. Inan uh, agertzen dira hori gusiak uh, izenik gabe, lekurik gabe hori um, nahitara egina zen erebertts uh, muua txiki mundu txiki bat da Bai, yakina, bueno, e, testigantza edo lekukotza guztiak e, sinatuak dira. Hau da, eh, bertsolariek euren izenez sinatzen dituzte eure gertatutakoak, baina ezabatu dira e, lekuen izenak zenbait kasutan bertsolariek hala eskatuta eta beti e, bueno, Aspirakuntza hortan parte hartu duten gainerako e, agenten e, izenak edo baba anantolatzaileak edo gainerako gainerakoberttsokideak edo publikokoarenak edo herriko e, norbaitenak iruditzen zitzaigulako kontua ez dala xaraketa pertsonal bat egitea. Barnago salaketan deitu die saiogun e, kolektibo bat edo sozial bat esaten delako hemen violentzia dago eta emakume emakumebertzulari izatea violentua da askotan baina gure helburua etzen inor seinalatzea ez bada sistema bera e, iraultzea eta horregatik erabaki genuen ba, beharrezko bearrezkoet ziren izen hoiek ezabatzea eta erabaki dugun bezala ez jerarkizatzea violentzia motak ez dago, ez da esaten, hau larria da, eta ez da in e, larria, ba, ez da batu dira baita ere e, izenak. Erki, ba, Uxio Alberti, dugu kontrako ez e, deitzen dela lanau, e, Lixipe kolekzioan sartzen e, dela. Mila esker gure galdere irantzunik, eta bestali bat artea. Mila eskertzuri harretagatik.